El Servei de Pediatria de Badalona Serveis Assistencials acaba de posar en marxa Parlem-ne, un bloc de promoció de la salut infantil adreçat a les famílies amb nens i nenes de 0 a 14 anys. Els professionals de Medicina i Infermeria del Servei seran els autors dels articles que periòdicament s'aniran publicant al bloc, així com els encarregats de respondre els comentaris dels usuaris sobre els temes proposats. I és que el bloc pretén convertir-se en un espai de diàleg en què pares i mares puguin expressar les seves inquietuds i dubtes als compartir teixin opinions i experiències i, en definitiva, es posi el coneixement en comú en benefici de tots. Així ho ha afirmat la infermera de pediatria de Badalona Serveis Assistencials, Pilar Esteres. L'usuari pot fer les seves preguntes, pot fer un comentari sobre el tema, el que li sembla, donar la seva opinió, etc. No? O dubtes que tingui. Per això s'ha escollit aquesta nova eina, perquè així la comunicació serà bidireccional i nosaltres també voldrem veure doncs, quines són les inquietuds o les necessitats que té la, la població per poder-nos-hi apropar més i donar una, un millor servei. Amb aquesta eina, l'empresa sanitària que dóna servei a Tiana vol posar a disposició de tots els usuaris informació rigorosa i fiable sobre la salut dels més petits a través de la xarxa, un lloc on abunda la poc contrastada. Això sí, en cap cas, el bloc Parlemna es vol convertir en un substitutiu de la visita convencional amb els professionals de salut, sinó que respon a l'aposta de BCA en matèria de responsabilitat social corporativa. El blog no s'ha creat com una cosa per substituir una visita amb el pediatre o amb la per pediàtrica, però sí que és cert que en determinats eh, temes molt concrets, alguna pregunta molt, molt, molt concreta, és possible que algú li estalvi la visita al pediatre poden ser en coses molt concretes i temes molt, molt determinats. La nova eina no s'adreça només als usuaris de Badalona Serveis Assistencials, sinó que pretén ser d'utilitat per qualsevol persona interessada en la salut infantil. El primer tema que han desenvolupat és la campanya de vacunació de la grip. L'adreça web d'aquest portal és bca.cat barra pediatria. Escolta les notícies a l'emissora municipal. Escolta't a Ràdio Tiana.